Alama nini hukumu ya, ya mtu mwenye kuswali Juma pekee yake na kuacha swala ya masiku yaliyobakia Mtu kama huyu ako kwenye khudlan kubwa sana Ya kwanza ni ya kwamba mtu kama huyu ni katika watu ambao waislamu Maulama wa Kiislamu wamextalifiana katika Uislamu wa wake Imetosha khatari ya kwamba watu wamextalifiana kwenye nini na si watu wa kawaida wamextalifiana kwenye Uislamu wako ni maulama. Je, huyu ni Muislamu si Muislamu? Hii ya kwamba mtu ambaye ataona ya kwamba atakuswali Juma peke yake ama Ramadhani peke yake ni mtu ako kwenye hatari ikiwa maulama ambao ni watu watolaambia wataxtalifiana kwenye Uislamu wako Mtu kama huyu yuko kwenye hatari kubwa na hivi ndo mtu huanza uanza kidogo kidogo akawa akaacha swalahu al kisha akalazim jumaa kisha kata jumaa kaungojea idi paa idi mwisho akatoka kwenye uislamu bilkullia. kwa sababu mtu huondoka hivyo polepole alkufr almaasi -al asema al alkabair almaasi -al baridul al kufur yani mtu kuingia kwenye kufuru kwanza anafanya maasi ndo ndo ndo mwisho paka mtu huondoka kwenye nini kwenye uislamu bilkulia mtu kama huyo yuko kwenye khatari kubwa na Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze mandugu zetu ambayo pengine tahawa na katika jambo hili la swala ya jamaa hasatan allahumma